والحف المطابق للباقية يطلق على الأقوال والعقائد والأديان والمذاهب باعتبار اجتمالها على ذلك ويقابله الباطل وعم السبق فقد شاع في الأقوال خاصة ويقابله الكتل فقال قال أهل الحق دلتن علمات وذلك قال رغل يو اول فقال او دوام قال اهل الحق او اول قال ما قول ده دوام قال اهل الحق ده او دوام قال ما قول ياد ادري جمليني حقائق لشياء وَالْعِلْمُ بِهَا مُتَحَقَّقٌ وَالْعَالَمُ بِجَمِئِئِ اَجْزَائِهِ مُحْدَثٌ او یا مجموعه ما ذکره في الكتاب او یا مجموعہ ما ذکره في الكتاب دا اول قال ما قولا دا بما الحق دے او دا دیدوائم قال ما قولا ما ذکره في الكتاب دا ادري جملے او بدادری جملی چې زکر شیری په کتاب کې یاد جمیم آزو کی را پیلنس کتاب قال اہل الحق اہل حق وائی اہل حق دلتا کہ اہل راغل لے دا اہل دو معنی گانی دی الحق وائدہ سوائے دا اہل حق دو معنی گانی دی یو دا حق معنا دا وجود نو معنی دارا طال اهل الوجود وی آغا خلق وجود لری وی آغا خلق وجود لری چه وجود لری که نا ناغدری خبری کئی یو حقائق لاشای ثابتتن یو علم بیها متحققن ودرحمه والعالم بجمیع اجزائهی دویم معنی آل اہل الحق وائی دوستان دا حق وائی اہلی وجود نا دوستان دا حق یعنی دوستان دا سنت سنت, سنت یعنی حق و معنی دا او دا سنت تے کنا نوائی اہلی سنت وال جماعات وائی سنت والا دیدہ خبر کئی چی حقائق الاشیائی والعلم بها واول عالم بجميع لكن په دې اوله معنا باندې سوال لې معنا دا راقالوي اهلي وجود هغه خلک چې وجود لري هغه دا خبری خبري کوي نو سوال دا دی وجود کو صفاستایم لري وجود کو صفاستایم لري هغه خدا دري خبري نه کوي کنه وې اهلي وجود غخلد کې سلري ها وجود لری نو خلک څه خبرې کوي دا درې نو استفاسته یو وجود لری او درې خبرې نه کوي دا خو نه مانی کنه جواب آغی اگر کې وجود لری لیکن کان وجودهم کاادمهم اگر کدی وجود لري وجودهم د سوا تعادمهم وجود د دې د سره اگر کدی وجود لري وجود د دې داسره ک ادمهم پشانتد ادم د دې دوان باندې سوال نه واي اهل سنت نه خبر خبري اهل سنت کوي دا راستو او کذا علی سنت علماء معتزله او خوارج دا خبری منی دا درې قضیه یوازې اهل سنت منی او تنور منی سو کې نور منی معتزله منی حقایق ول شای ثابته ول علم بها متحقق دا سو کوم منی معتزله منی او خوارج منی جواب کمن حق په معنا ده اهل سنت کو کمن اهل حق په معنا ده اهل سنت کو نبیابه د دې مقوله د دې قال مقوله به جمی ما ذکرت الکتابی جمی ما ذکرتنا نو معنا به د اشقى علی اهل الحق اهل سنت ولجماع الدغدری خبر يم کی او د دې درونه علاوه د نور خبر چې کوم په کتاب کې لري د اهل سنت کې آپات مش مثلا د معتزلہ او خوارج غیرا سن خبری نماني نبي عبادت شي بو شه پہ کنا نو کاله حق په معنا د هلي وجود نو په دې سوال لته ثق صفصایخهم منی مونږه هم کا يا اهل سنت اهل حقنا مراد اهل سنت دوستان د حق یعنی دوستان د حق څوک په خالص سنت دي کنا نو بیا پدې عبارت سره چې د علی سنت خدا خبر دري اواز نه کوي غیر د علی سنت هم دا دري خبري کوي نو جواب باور کوي چې بیا بده دی قال ثانی مقوله څوک شي جمعي ماذکره فلن قال اهل الحق و اي اهل حق وهو الحكم المطابق للواقع غرض شارح پدې عبارت سره اغه ته ذکر کوي دا حق نو اهل الحق كي دو جوز اين دي يو باكي مرتبه ده مضاف ته جوزي اول اهل يو مرتبه ده مضاف ان الهي ده چه حق دي نو ده اهل معنى گانه اهل خواسان بي داغه معنى آسان ده نو ده ده مضاف و الهي وضاحت كي چه حق ده تواي وهو الحكم المطابق للواقع حق آغا حكم تواي حق چه تبه اغا حکم تا ویلے کی چاہا مطابق د چاہ سرے دا واقیات سرے چاہا مطابق دا واقیات سرے نو حق ستا وی اغا حکم تا وی اغا نسبت وی چاہا مطابقی لیل واقیات دا واقیات سرہ دیتا حق وی اصل که مولانا نسبتا دا تاسو زی... کیسمه ایو نسبت کلامی دی ایو نسبت خارجي وی او یا نسبت زهنی وی نسبت کلامی چې د کلام نه فهميږي نسبت خارجي او نسبت کلامی چې ر کلام نه او نسبت خارجي چې دغه نسبت په واقعیا او په ستر امر کې واخلې او نسبت ذهني کی دماغ ته راوړي مثلا زه مزید قائمن زید ولادت دی د منته نسبت ته خدای نسبت په دې اعتبار سره کې دې مفهوم دی د کلام نارو نسبت کلامي او توي په دې چې ما ذهن تراوستو نسبت ذهني او توي او په دې اعتبار چې په واقعیا په نصب امر کې دا قیام ثابتته زید تا نو دته ویلې کیږي نسبت خارجي اوس دا نسبت کلامی مطابقو دی نسبت خارجی سره دا نسبت کلامی ها ک مطابقو دی نسبت خارجی سره دی تحقق و صدق وای زید قائم نغریش کې ولرله زید لسه به قائم نغریش کې نه دی ولرله او کتردا نسبت کلامی به مطابق نه و دی نسبت خارجی سره خارج کې ثبوت دلته صلبو یا پخارج کے سلبو عدل تصو سبوتا نو دے تباوائی باطل او کذبا باطل او سیشے زیدن قائمون اغنو اولاد نو نسبت کلامی دے قیام دے نسبت خرجی دے آدمی قیام دے زیدن لے سب قائمین نسبت کلامی دے سلب دے اوال تکی اولادو نسبت خرجی دے د قیام دے نو دے تباوائی باطل او کذب فرماي حقته اوغه حكم توي چې دې مطابقی دي واقعات سره يعني اغه نسبت كلامي توي چې دې مطابق لې واقعي د واقعيات سره يعني د نسبت خارجي سره اغه نسبت كلامي چې مطابق لې چا سره د نسبت دي جې پوري وذاحت حق به اعتبار التعريفوش یوتلاق واهل الاقوال سره غرضه شارحا و ظحت حق به په اعتبار د موصوف سره په اعتبار د چت سره او در و ظحت به کوي په اعتبار د ضد او د مقابل سره او صلورم و ظحت به بیا اعتبار د مولا بیسرا نو سو وضاحت نه د حق في. اول بیا اعتبار تاریخ زم بیا اعتبار الموصوف درم بیا اعتبار او صلوران بیا اعتبار مولا نو د حق اول وضاحت کو خوګه چې هغه نسبت وای چې هغه مطابق د واقعیت سره یعنی نسبت کلامی چې مطابق شي د نسبته خارجی سرادی تصویلے کی گی اس دوہم وضاحت دا حق کئی د بار دا موسوک حق موسوفات سو چیزونا واقع کی دیش وی دا حق موسوفات سلورتیزونا واقع کی اقوال عقائد ادیان او مظاہب سوک سوک اقوالا اقائد ادیانا مذاہب دا قول حق دے دا عقیدہ حق دے دا, دا دین حق دے او دا مذہب حق دے نگورت موسوفی سو چیزوں نے واقعہ اعتبار اجتماع علا ذالکہ په اعتبار استعمال ها على ذالک په اعتبار د استعمال د دې ماقبل اقوال او عقاید او اديانو مذاهب وعلى ذالک پر حکم باندې پر نسبت باندې په چا باندې غرض د شارح په دې سره ده پر سوال حاصل د سوالدارې توای موصوف در حق سو چیزو نو واقع کیه گی نموطرز وی اقوال جمع در قال در قال مفردی اقایت جمع در عقیدی در غم مفردی عدیان جمع در دین در غم مفردی و مذاهب جمع در مذهب در غم سی شهی مفرده او مخیده وی چی حکم خوب حق او هغه نسبت توای چې هغه مطابق دي واقع سره د نسبت کلانې چې مطابق دي نسبت خارجي سره نو دا امور خو مفردات پیډی کې خو نسبت مشته کړه دا امور خو دیشې که کنا اقوال دی او قعائد دی او کا دیان دی او مذاهب دی نو دا قاریو چې ځانګړ لواخ نه اپوال جمع دا قانون د نوادیاں جمع د دین دغه مفردات دي د چم افراادات دي د توصیف په خاطر سره څنګه وشي حق, حق واغه نسبتي کلامي ته وای چ متالو سره چا سره د نسبتي خارجي سره نو ده جواب کئ حاصل د دا جوابدار شي د اقوال او عقائد او اديانو مذاهب او نه مراد افراادات نه دي د الله بنده اقوال جمع د قال ده اقوال جمع د چا ده قول عبارت ته ده قضیه ملکوزینا زیدون قائمون زیدون لیسه بقائمون دانا اقوال جمع ده قول ده اه ده دینا مفرد مراد نره ده دینا سی شئی مراد قضیه ملکوزا او په قضیه ملکوزا کی نسبتی که نی زکا خدا موصوف واقعی که دلیشی ده چا ده حق او عقاید جمع ده عقیدتون ده عقیدتن مراد مفرد نرد عقیدین مراد القضیه المقصود من هل اعتقاد اغا قضیه القضیه تولتی اغا قضیه کی مقصود من هل سشی اعتقاد مراد تدام او قضیه کی بیاس سشی نسبت او ادیان جمع دیدن دا ادیان جمع دیدن دا مراد چن آغا قضیهی دی مقصود ده غینا عمل کولی اطاعت کولی آدیان جمع ده چه دا؟ آغا قضایه او تووی لگ سبرو که آغا قضایه او تووی چه آغا قضایه ار آغا کس چه آغا مدعی ده نبوه چی چه د ا مقصود دا رینه اطاعت مقصود دا رینه څه نو اړیان هغه قضایاو او توائی چی په مده فلاته مده د نبوت ظاهری شی دی او مقصود دا رینه څه شي اطاعت او تابعداری کولې داغه عمل کولې نو دې ته سوې نو دین بیا قضیه تا شو شو مذاهب جمدا مذهب دا مذهب نه مراد مفرد نه مذاهب جمع ده مذهب ده مذهب اقضیه توای چې التفات کړي هغه ته ذهن ده یو مجتهد ذهن ده چا ده یو مجتهد ندې ته مذهب و یو جبې چې مذاهب نو له هاذا اقوال جمع ده قول قضیه توای ملفوظه تا عقائد جمد عقیدی هغه قضيه تو چې مقصودي نفسيت عقائد اديان جمد دين هغه قضيه تو چې پلاستمو د رسالت ظاهر شي مقصود اطاعت قول او مذاهب جمد مذهب دا هغه قضيه توای چې التفات پر تکړه ذهن د یو موچتاید نو اذا کان الامر كذلك ته حاوله دسه شو مدارته پیمانو هوا چې دلته کې د اقوال او غیره مفرذات مراد شو کې قضایا او فقزايا او کې نسبتي کې نه چې نسبت پكينو دا امور ارباده شامو سوفا کې دلې شي الله ان د دې اطلاقي ديال <سؤال> لقوالې پاکواله باندې موثفي اقوال واکي اقايد واکي اواديان واکي او مذاهب واکي کې به اعتبار استعمال هه په اعتبار د استعمال د دې علي ازالته په دې حکم باندې ټول مستقبلي د په حکم باندې چې مستقبلي نو ځکه موثوف د چا واقع کېدل شي کنه د حق او ويقابله الباطل غرض شارح په دې عبارت سره وذا حق به اعتبار زید دی په اعتبار د چا سره یعنی د حق مقابل سخته باعث چونکه تو راکل اشیاء وبزاده ها مثلا نو د حق په مقابل کسی شی ذکر تباطل نو باغه با حکم ته وي چې هغه مطابق د واقعیت سره مطابق نوي د واقعیت سره لکزان زیدن قائم نسبتی کلامید قیام دی او نسبتی خارجی د ادمی قیام دی زایا زمان دی نو نسبه قائم ان البسی قائمون نو دیتس ویل کی او لک څنګه چې اطلاق د حکم په څو چیزونو باندې کی موصو فی سلوور دی نو د باطل مسودی سلوور دا قل باطل دی دا عقیده باطل ده دا دین باطل ده او دا مذهب بدی بیا سوال کې چې دا کوم مفردات په باطل خدي ته وایي چې پای کې با نسبت خو مطابق بني وانا مراد دینه د مفردات دې ک مراد دینه قضایا دي او فقدایا او کې سی وعم صدق غرض د شارح په دې عبارت تر وضاحت الحق به اعتبار الملابسه به اعتبار الصدق نفرمای او عم شاع فی الاقوال خاصه ارته مسالہ د صداقت نو حقق ذکر کا کنه او څو څیشه ذکر کوي اګه صداقت ذکر کوي نو فرمای څو پورې چې صداقت نو د د ملاوسات تعقوال سره خاص کر راځي د چا سره ملابست راځي د اقوال سره راځي ارته صداقت دی فقظ شاع په اقوال خاص تنه خاص کر په تا کې ذکر کیږي عدد مقابل شي شه د کې زبا عدد مقابل شي شهغه اقد کې زبله نو حق او صدق یا شعر خود صدق ملابسات صد د چا سره ډیر راضی هغه اقوال سره ډیر راضی خلک دا اقوال ثابت او ارشاد او وی دروغ دی خلک دا کوي او تس خلق نو او دا عقیدت صادق او دا قاذب دا دین صادق دے دا دا مذہب صادق دے دا مذہب قاذب دے دا تس خلق نو آئی نوار کے صدق دے فقط شاہ پل اقوال خاصتا دا پا اقوالو کی خاص کر مستعملی گی ویقابلو خلق مقابل لصدق سی شہر یا رکیزم وقد یفرقو بینہوما غرز شارح پا دے عبارت سرہ فرق کولی در صدق او در حق و منسکی در صدق در مخی کلام خدا معلوم شوه چی حق و صدق دوار یو شیه ده چی نسبت کلامی مطابقی در نسبت خارجی سر حقم ده توجه وارم او سی شیم ده صدقم ده خواقی و فرق و بینه همه سر ده و یعنی پس غیر تمرین سره او فرق را نقل کړي او دی فارق پوننده کړه د فرق کړلې په ماده د حق کې او په ماده صدق کې نو دی دی دواړو کې لګيو فرق شته موننه ګورا زوای ما زیدن قائمون ماو زیدونه دا نسبت کلامی ک مطابق د نسبت خارجی سره ماویع التولاڑ همو نو دا حکم دی او دا سم دی خپدی من څه چا فرق کړل هغه دا چې دی تو ګوري چې واقعا مطابقا آن. او دا نسبت کلامی حکما دی مطابق هغه مطابقا او دی نو دی تبعوی حق دې ته او کدن اعتبارو کې چې دا حکم مطابق اه هغه مطابق دې څه بیا نو مطابقات خود ورت شپ خو په حق کې مطابقات د چارې طرف راځي په حق کې مطابقات د واقعې طرف نه او په صحیحه کې مطابقت د حکم د طرف نه ده نو دو دوم را فرق دی دا اعتباری شادې فرق دی دا چېره دا فرق کیا کړل زې چې قائمون غیر شاولا لري دا خبره حکم ده او دا صادق ده خو چې دې ته وګورم چې واقعیا مطابقه او دا حکم نسبته کلامي مطابق په فتحې ده با سره نو دې ته حق خوچې دا حکم مطابقه هغه واکه مطابقه بس په فتیده با سره نو بیا او قد یفرق بینهما فرق شیری په مابین د دې کې چې مطابقه ها معتبري په حق کې د جانب اچانا دا واکیانه او پستی د کې د جانب اچانا نو فمعنا سبب الحكمه معنا د صدق د حکم بسې چې د حکم صادق دي مطابقته له واقعه د حکم مطابق شريچا سره او معنا د حقيقته حکم بسې مطابقتو واقعيا هو مطابقت تو واقعيا هو د حکم لراچ واقعيا مطابق د مطابقت شي نې بیاو ته انا کتا سمعنه خبرت را نه خره دینیکس معنا صدق الحكم بسې حكم مطابق واقعا امانه حقيقه الحكم بسې مطابقه لو واقعا یا هو واقعا او حكم مطابق د بیا به خود دا فرق دا پا کمی سغی سر را نکل کر دائی وقت یو فرقو باینا هما سر را نکل کر چی تمریز ده چې سغیر چارا تمریز دا پا دی سر را نکل دائی پا کمی سغی سر را نکل کر تمریز ده اشاره کوي ته چې مطابقه خود واړو کې دی کنه یلکه که حق یو کې شي مطابقه خو پکښنه کې نه او مطابقه تنو صوبه متکرر نه دی مطابقه د نو صوبه مکرر نه دی چې دوه شیانو په منځ کې ته مطابقه ترای شي نو چې د دې دغه سره مطابقونه غند د سره مطابقي لکه او قوت تنو صوبه متکرر نه دی د دوه کسانو د طرف نه ته زمارور نه زم ستارورې مانه چې قوت زم عامه څنګه راغې نو ته زمارورې چې ته زمارورې خو زم ستارورې مکه نو چې د حق او سې په منځ کې څه راغې مطابقت راغې نو چې مطابقت راغې نو مطابقت کومې نه ترې په نه نو د دواړو طرف نه ویه د سو تر سره تیا حکم مطابق هغه مطابقه شوه خو هغه مطابقه حکم سه مطابق خو یو شیر استزما رورینو د ستارورې ما یوشیش الله اکبر په ان شې سړي نو ځکه په سر را نقل نو ننډه خبره داره په سر نه دا کومه صار وستی وی سې حق وچې حکم مطابق شي واکه مطابق شي با څنګه خبره راځي رقم دی راځي شمه او ستو هغه نفسدخ بدیته وجداه مطابق هغه مطابقه واقع بدیته چا مطابق او دا مطابقه ودا شي شهره دمنس کې مطابقت ته جيو بل پر مطابق شو مطابقت راځي چې مطابقت راځي نو مطابقت تنو سبب متکرر نه را نه ده ادمینه تر افین داسي شی بیا اوره سیده به اوره باندې نو معنا د سپ شوکوم هغه مطابقت ل واقع او معنا د خطية شوم چې دا حم حته او معنا د خ حکو چې دا حکمشی د متابابق ختل واقعیا یاو چې د واقعیا د د حکم سرهتی شمون مطابقت ته وایا یا د د سره پهې او سوالله. وعد حقيقه الحكم تعريف ومطابقه الواقع اي يا هو سرتينه ده تعريف بالمبين ده وكل ما هذا شان فواه باطل نو دان في شيء باطل زكد حقيقت نري ده صفت ده حكم حقيقه الحكم صفت ده چاره ادا مطابقه الواقع اي يا هو در چاره مطابقه الواقع در چاره صفت ده واقعيا کا مطابقت ده چا صفت ده واقعيا مطابقه الواقع مطابقت ده واقعيا نو مطابقت صفت دا چارے دوار. دوار. او حقیت صفت د چاره نو داریف دا حقیت الحکم پا مطابقت الواقع سرا لکا تاریف شجر بل حجر شجر ستا ہوئی حجر ستا ہوئی نو داخت تاریف بلسی شرے موبائل او نرسی جواب منا یو مطابقت الواقع یو مطابقت الواقع چه مقاید شپکید دا ایا ہو سرا یو سی شرے مطابقتونه ایاو هغه مطابقت الواقع شي مقید شي په کېد د چا سره اه د په کېد یامونه چې واخلې ټیک بیا مطابقت د چا شي پد ته د واقعا خو چې مطابقت الواقع یاو شې لکه بیا را تاو کړه وتا ندی را شي پد ته د حکم کنه یاو کې زمیر چا راځه یا الله زو په لګ لګ پوښو ده فړی کې پوښو پوښین الله اكبر تبينا حقيقه الحكم حقيقه ذهكم ستوي مطابقه الواقع ستوي مطابقه نمعارض في حقيقه افتداش كن ذهكم اعطي تعريف حقيقه الحكم فدي سركه مطابقه الواقع الواقع ومطابقه خد واقع صفته نم حقيقه الحكم صفته مطابقه الواقع ذات صفته الواقع زداهو تعریف ته یو موبایل په بل موبایل سره مو لا انسان څه ته وې یو یو شی او بل بل شی دی نو د جوابو کته نه کنا زغه صفات یا وازله مطابقتولو اچاله مکه دای یو سره مو یې ما یېو سره فور شو کنه نتیه یهومې کنو معنی دار حقیقت د حکم ستوي مطابقتته دا واقعا سره دو سره سرد دو حکم سرد یا خبر چاہتا نو معرفم صفت دا چا دا حکم و تعریفم صفت دا چا نو حمل دا مباین فر مباین را دا ہے امیرہ پوشی که پوانا شو سوال ویدا مطابقت الواقعا دا یهو دا معرف تے تو ای کانا تعریف تعریف کو بشی حملی گی نگاهه چې موږ یاب حمل بالمواتات یعنی داریکن حمل, حمل سره لکه انسان ستو حیوان الناطق دا داریکن حمل یا ياب واسطيتي د ذو سره چاغه ته حمل بالاشتقاق وای حمل بلا نشته نو دې خو نه حمل لېږي په حمل بالاشتقاق سره نه حمل لېږي په حمل بلا په کاردار چې دا کم حمل لاتلګا نه دا دنا په کاردار چمنګا دغه جوړولېش حمل بالمواتاتم کړه وه په معرفه باندې پټامه نه جواب حمل بالمواتات هغه ځکه کیږي کی کی چې شې مفردي نو د ثقه مفردي نو ته باندې مشتقي جوړکې د تبعته سره جوړکې او کلام کې مرکب نه دی, دی او مرکب نه خو مشتقین نه جوړیږي کنه د مرکب نه خو څنګه جوړیږي نو د مطابقه تل واقعا ایهو د مرکب د دې نه مونږه مشتقی نشو جوړولې لکه زیدن ضرب کنه نو دا تحمل بل استقاق نکنه چې زو ضربم او چې زاره بونو وای نو حمل بالمعاتد شو علیه کې مفرد صیغه نو دسی چل او کې چې کله غټ جملې نو دا غنه بیا څه شي له جوړی دا غنه بیا مشتقي نه جوړی نو لانده خبره اخیر بیا د کومه وړاندې چې دکم تعریف کو نو وهو الحكم سره مې غرض د شارح دل ته وځه حت حق به به اعتبار التعريف اذا سی واجب اعتباری ملابس والموصوف ضاله په یو گسګس کا او درم بیا اعتباری ضد او یا څلورم بیا اعتباری مقابل د سیوای مقابل دا حق سوق ته تدل صدقه صدق حق ضاله یو شته وي سن خلکو پکې مان کې کی فرق کړل وي صدق دې ته وي چې حکم مطابقه مطابق او حق دې ته وي چې واقعا مطابق او د شی مطابق دی وی واقعي او فرض د څتر اشاره دي دا قضیدا قبضور خبره و در کمزورې چې مطابقت د دوه منځ کې راش بیا ار یو ته مطابقه مطابق شړې ویلې شي خو بیا سوال ده چې حقیقت الحكم څه ته وي مطابقت تو واقعات ته وي دیدس مطابقت تو واقعات تو کی یا هو د درسره مطابقت ته چا واقعا مطابقه او حكم مطابق سوال داړه چې حقيقت صفته حکم له مطابقت واقعي صفته واقعي رهم له مبائن ته مبائن جواب است مطابقت الواقعا مطابقت الواقعا ياهو صفته حكم شو سوال د پکار داره چې حمل بالمواتات په یو کې کنه زکه معرفه په معرفه باندې عمليږي کنه جواب حمل بالمواتات زکه نشم کوله چې د دې جملې نه ځای او مشتقيه غسل نه شب وصل الله مرنه اپکی اغشیر اغلی لیلک سماره لا شیطه نسان تاریخی سر لیلک مرنه اپکی سبا